U ostatnije vrijeme imamo česte posjete iz Libije gdje ljudi dolaze u našu zemlju da se ženi. Pošto e, ne poznajemo situaciju u toj zemlji, većina nas, a pogotovo žene ne poznaju situaciju. Naše žene koje žive u Bosni ovdje ne poznaju situaciju u Bosni. Je žena stukući, ne znao zemci situaciju, ne znao Sarajevo, ne znao staro, ne znao bjehaća koje stanje. Za to avantura. A kamo li Libija? I običaj, i libio, i, i, i druge stvari. Ja nikom ne bih preporučano što svoje djece ne preporučuju. Živio sam 17 godina u Kuvojtu. Ali nikom ne preporučio što da, da se uda ovako, onaj, došlo neko iz Kuvojta, udajem se i prije taj neko vidim, neko ne zna se ko je, šta je, gdje, kako je, ona, i onda se ona, uda, čovjek i odi. To je, uh, može biti pogubno, opasno. Ne bi rekao riskantno. Riskantno je pohvala za to pohvala za to da kaže, to je iskanto, to je viši od rizika. Čak savjetujem sestre, kad se udaju za nekoga koji je došao iz drugog grada, iz Bosne, svega u naš grad, da zovu nekog povjedljivog muškaca i pitaju ga, da ga on pogleda muškim očima, a ne ženskim očima. Jer pogledajte suri Jusuf, i Jusuf, alaihissalama, je muško kojeg je vidjela Žena i žene, svard ga vidjela. I ka su ga vidjelerekle su mada Ma bešeranj, ovo nije človijek, inhada, illa, melek un ovo je plemeniti melek. Kad je došao kod kralja, ta isti usuffalej i seram u tvom svojje poti, ka v predše tojva kaže felema, ke lemehu, kad je razgovaro kral za nim. Ti si od nas, kod nas, od danas, znači na poziciji imaš poverinjaše. Ali felema kelemehu, kad je pričao sa njim, nekaj ga je vidio. To je razlika. Žena kad vidi, to je kada priča. A muško popriča. Ne gleda samo očima. Zbog toga je bitno da se naše sestre sačuvaju avantura kojima se izlažu, bespotrebno. Ja ne govorim o, o nekoj zabranj, ne, ne, ne, ja samo govorim o informacijama. O povjeljivim informacijama da znamo ko je, šta je, gdje je, kako je. Nekada naše sestre žive u kući u Džehanninu, sa ocem, sa majkom, sa familijom koji ih ne razumije, proživljava tješke trenutke u svom životu. I onda dođe neko, neko, koga ona automatski vidi kao prince na bilom konju. I ode sa njim u još veći bjelaj. Onda onaj život sa babom, bude džennet koje poželi kada odje na drugo mjesto. Zato se treba posavjetovati da se ta osoba proveri ko je, šta je, kako je i tako dalje. I te kad saznamo njegove državi ko je, šta je, kako mu je stanje, kako su mogućnosti i običaje i ovako onako, da se, ako ne možemo saznati, ja ne budu iz To govorim, prošto sad ja dolazi i, i, i radim u turizmu i znam da većina Libijaca dolazi onaj s tim nijetom. Uh, u Bosni. Sada so, sam vidio sraljivo, to mi je naom uh, da kažem, znači, ne, ne, ne govorim uh, protiv neke nacije, ni nisam rasista, ništa, su naša braća muslimani, samo želim da shvatite u čemu je pojenta. je znači, jedine prilike, došao mene jedan kuvačan i kaže, hoće se ženiti. I ja vam kao joj te ne znam, čovječe. Ko si ti? Ja te ne znam. Ti živiš ti. Ca radiš? Poznajem njehovo državu, poznajem bolje gdje svoju državu, on me kajde, kaže, gdje je samlija, a može. Ja odmah znam gdje stanuje. Na primjer, da kažem kod nas u barakama nekada stanuje kod nas. Ne može. Znači, ja znam da je to običaj katastrofe, da da to nije za naše čovjeka. Neće lagno prilagoditi. Kaže, zašto ne date kako se takvi, ja sam musliman i ovo ono. Pa, da je ubrnu situaciju? Ja, dostim, da koji te pokusam vrata, ti im ne znaš ko sam, šta sam, gada dam čerku. Šta ba? Ako me, ne, ako, ako me ne sahraniš tu na vratima, to će biti dobro, živu glavu izvučem. Kaže onaj uh, ima hadis poslanij kada je selam kaže kadan doje neko sin ste vjerom i hlakom zadovoljno žentega inače ste pošilteni zelni fesad i neri rekao meni se tamo des godao to niko hadiš hadisni primjer na mene te došao da meni ka pi hadis na tebi da meni kaže ima jedno koča kao što ti u žentu što ti ovako niko nego samo na namženju te hadise tako da se ne treba ne treba biti zelen. sabe salvato razumem ne osjećaj Ja znam da su pojedinci, i pojedinke u belaju i problema, a sve to na treba ostaviti nemoj iz belaja malog uči još veći belaj. Da znači, požaliti i šta ja znam, neki nam jedan brat priča, udalamu se sestra vrijeme rata. Zena čovjek. Ala pa koji je u ovdje i pošao da radi u Švicarsku. I u Švicarsku započeo život i živi u Švicarskoj. Kaže otišli samo na na godišnju njegovu matičnu zemlju, kad da me tamo odeo drugi nam se razvelo od njega. Navod od maj iz Bosne tamo. Kad, kad me švisao, može. Kad, ali kad ja, kad ja už ništa skukomaš, kao tam ja ne mogu podnijeti, kaže, ne se zna. Poslije 20 godina brak. Jer tu su običaji, mi, mi, mi, mi nemamo neki jaki običaji, zato ne možemo to možda, ono dan, ne satiti. Dobro.